بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين فلندعو الله ان ماضروا فشيplot Fornizusin, kriusin, mbikqyrsin, sundusin, apsalot Në dorën e të cilët, është jetë a jonë, vdekja a jonë, fornizimi jonë, lëmëtëria jonë, jetë a jonë Gjëdëgja është në dorën e ti, të ndëruar vlëzë zërë dhe motra Se shë paralemruen para fillim, kemi një burë për burave të mëdhej Adi bin Hatem al-Tai, një prej arabëve të gadishullit arabik, më konkretisht të në qendër të Arabisë të gadishullit arabik, kusht të quhet me emrin Arabia Saudite. Ishte ishte dikon prej vënë Tai, Kabile, Tai Thesimad, në Uhur në Arabin qendrore, diku rreth 500 kilometra nga Medina Lark. Këra diji ishte bëri kryshter, bota Arabën atë ko ishtë të zhytur në injarancë, në kofër, në shirkë, në idhujtari, pëlleteizm, e një pies e tyre e vogël, kishen kaluar në kryshterizm, pas përkimit që kishen fiset e tyre me përandorin Byzantine, nga ta edhe fisit taj nga i cilë rrjev edhe adij kjo adiju i biri hatem edhe ta ijut adiju ishte i pari kërë plak i fisit taj nga i kabile nga cila rrët edhe boba i tina kishte qenë kërë plak hatemi hatem edhe së dhe kësa i dite arab të ndjesin djemë dhe tyre emra dhe përkujtojnë atë burë të madhë e cili ka vdekur mjerështë jo muslimon por ka qenjë njeri ku historia ka përmendur që nimi e 400 vite më shumë edhe së dhe kësa i ditë përmendin edhe e sielën shambull për bujari, për dorlir dhe se si themi ne për gjimërloh njeri gjimërt bujar sa që Kër përmendë dhe dikush për, për bujari, si lët shambull të fëjnë pila në ishte gjëmërt, apo bujarë, së kërëse hëte më të ta i, së kërëse baba i këtina adihut. Kënë njeri, pra baba i tina, ta njëtën e vetë anë pse dhujtarë dhe më shrek, ta njëtën e kështë të dikuar njerëzimit, me qeni mirën dhe njerëzve, më ju në dihmua njerëzit, subhanë Allah. Allahu i madhruar, dika në kryonë me çelsi, çelçi ushmi, e krijon me veçorit tatashme, si bujaria, trimria, drejtësia, sinqeriteti, mbajtja e fjalës, besnikria dhe dhe dhe dhe, dhe veçorit tjera, atu lindin, anëse është, kjo është një debat atje në sociologji, a lindin, a fitohen, por unë them se atu lindin, por pastaj faktorin njëri është a i cili i, i ushqen ato i rrit, i formon i zhvillan, apo është a i cili i zhduk ato dhe i shëndran në të kondrëtan apo i zbe dhe i zvëglan e dikush lindë shumë me cilë si tila, pastaj edhe e ushqen në gjatë jetës e si ti dhe pastaj bëhet shembol i mirë kë hatëm e ta i asëk i ri mirë ishte sa që i shkreti Kishte ndëstën natën zjarë, sepse nga vend banimi tina ka lënin karavanët trektare dhe ju bashkë me muë mundën i me imaginue se si kanë hecor karavanët trektare arabe me vjetra deve, rrenë reshti për një karavanë trektarë me cindra kilometrën për shkretitirë do këshkuar hën lindje dhe her në përendim për trekti për me me gjallë E në shkretitirë nuk kanë pasë dhe morjen tu lehtë, s'ka të qenë leht, lehtë morjen tu. Pastaj, ka të qenë mungese a ujit, e vend të pëshimit, e kështu më radhë, dhe arapte kanë të shpikë, kanë formuën një ide për mindez zjarë natën, ka të qenë dhe maherët edhe parabe që është një ofë të në kohë në mësat, alehi selam, para 4000 viteva tje, përshë dhe që ofë në të botë atje, përgjësin botën arabe, po edhe në gjiptë si du Ka qeni tradit më ndezë zjarë njerëzit në përvendët pakmalore në altë, ku është dukë me vjetra kilometra ndoshtë të veçantinaten, kër është nata e këfjelt, apo e ertë. Edhe drejta të zjarëri më shku, ka, ka qeni si sinjan se ta e zjarë ka njerëz të cilët presin më saferë, është një vend me pushu, me fjetë, me dhonë është qëmë, hajvanve, deveve, me marrë shqim për veti, me pi ujë dhe me vazhdu të nesën me në rrugën. Mendoj se e bën afer, metoda që ka qenë të knetë të shqiptarë të vjetër, ashtu sa kemi lezune për rëmana, dhe shka që kanë fanë, hanë, hanë i filanët e filanët e filanët, ku kanë qenë në për vendë të kyqë, në për obhë kryqë, ku kanë pëshuar trektarët në të kaluarën. A i ka ndezë ndës të zjarë dhe i pritë të njerëzit, paparë e gratis dhe është qente, i e për të është që me pëshu dhe të njesë për munis njerëzit. O për hapë pjala se adijit, se hatemi, babekti adijit, sahabijit, o është atë që gjë mërtë, sa që që katë kam i lypë nuk ta të akorsenteshen, tropja lypë nuk dy me thonë jo. Kështu ka që në pegameri zotit, alihis selatu o selam. Njetën e vetë, Kur që shkardë hadjet për i gamerit a lehi selam Që kanë përshkruën shokët e ti Njetën e vetë kur për i gameri Zotët nuk i ka lypë Dikush dhe që ka e me thani jo Nje herja ka prun janë një gjybe Gjybe, ka prun të mirë shumë Ka thonja rësullullat që të ki hedije për i mëje Të nësër me, si ashe vesh në sahabi Dhe tja rësullullat për ma falë La haule o la kote Për i gameri heshtë Së hapë të preken shumë tjertë, pëse e lype? Pëse pëngushtën, kurse e dënë që pejga merës, ta këthen? Ta i pasën përdo këtë pejga merëja, a shumë gjype ka me vesh, a shumë tesha, qëta që ka pëja lype? Pejga merë a.s. e hjeki e thamërre. A pëse që më dëhet? Së hapë të thënë vërtetë, pëse e mërë? Tha se pëse pëkom të qef, kur desh më mpshtil me pas që fin djybe që ka vesh pe i gameri zotit alejhissalat o së la pra nuk përmën nuk, nuk pjali pa për me vesh për mendje me malsia më doki mirë ja, ja. por thën shtaruj kur desh e lajhissalat më mpshtil që fin me djybe që ka vesh pe i gameri zotit alejhissalat o së la më bashkë të kanë me pruwe me ta pra edhe kë hatim nuk i ka thon kurr njët vet dikujna ju ne herë dy persona që cekën në stëngjë të tersin në robe thojnë do ta provojm Hatemin sa është i xemert po jar ndor lir po njerzit po flasë sa është i xemert i xemert e kemë testuasa sa është i xemert dhe shkojna që në Altay dhe thënë që më kanë sa fërtetë sot më isë kenar unë nuk e byrëm vë atarrin te ajë në 2 32 rradhës që me qita e litë të rritët, i që të mishë e bërë më habetët, shumë i për e të mirë. N në fund, kërdojmë që ata i thunë, ne kemi arë për një qështë, urna, kemi ndëgjuhë se ki një kalit mirë. Qatë kali me në dhënë neve se për kina të qëfë. Sëpse ta kanë thonë, në kohë që nepë qatë kali që e ka, në me është bujarë, sërse në me shmushëm që e pasë dënajë. Kof që nuk në që nuk kalit, që që në jep atë kali që do më thonë që ako ma qëtrajtën atë herë nuk është bëjarë tamam dhe më është dita i thonë na kena apër një qëllim urna kena dhe kemi ndë gjusë e kini kalit mirë me nadhon që atë kali këtha uff për shkini kalzu ma herët pëse për thonë së pata që me qiti me hongër me pi e preva qatë kali që pata dhe avqita ju me hongër me pi këta këtë qërë një Dhe me thona e gjithësësia këshë fal, falë Se shkëdyskutu Por adhe e qiti me hëngër kalë Për mësë mëkorit Para mësë aferve E cëpaksa shtima interesante Pra këa hatemi Ka qenë burri madhë është i njohëtën bëtën arabe Por mëshë rikë i dhujtar Qafir Edhe ka vdikë se si i tijil Djalitina Adiju ka kalun kërështërizëm. Thash, ka qenë kërë plak, një në farëforme se priftat e sëdi, por e se kalut rol në priftit, por e ka odhëheq familën e ti të kryshtër. Kërëve pëtë thëtë, në dëgjova thëtë se Mahamedi a.s. kështë arë në Medinën nga Mekat, dhe se për e thëtë vetëm për i gamërë. Dhe thëtë kur të gjëva për të, aqë fërt e o rejta Muhammedin a.s. sa që nuk ishte njeri në dënjadë që e o reja ma shumë. Dhe të unë isha një njeri shumë me famë. Isha i krishtarë. U ha mërësha popullë tim një të katërtën e pasërisë. Isha sikur se mërët në popullën timë ata me respekt tonin shum kur dëgjova për pejgamberin alayhi salatu wassalam e tash ju shkruptor tim ndëjor djalosh nese ndejon se muhammed devet e ti na peshkeli ki trollin ton mom dajmru por mahere me rezervon do devet mijë që janë për më të mira për shalim Milen, liva to. Sit në dëgjesh që povinë, deve të kuajtë Mohamedet të mkaldëzën, se nuk du me po, du me hikë. Edhe vazhdan. Pas pak dite, a i dialoche, shërptori i tina, sepse këkishtë shumë pasuri, i thëtë zëtëri ju të vetë. Thëtë, au ke pa thonë për atë dë dite, se nese në dëgjënë, Sakit kabik troll ton ket krahin ton po shkelin. Devëd e quajte Muhamedit më lajmëro. Nëse do me bodëshkor, nëse në pyta, çata çati e larg, tani e quajte Muhamedit. Pejgamberi alayhis salam e kishte dërguar Aliun, birin e Abu Talibet, kishte dërguar me një ekspeditë në Rroke të ky fest këtu. Kë panë fadë, sa të këfes pady, shpejt më vjen devët që i ke lidh i merë grune vetë fmite vetë dhe qka mundet me bajt mal edhe kujtohet të thët unë e me prit ato këtu nuk muj që së muje shoh pas te nuk di që ambon kështu po iki për shkajt ata që kam vlasni pe feje edhe shkon për andorin bizantine ku ishin të kryshtar sepse këtash mu ishte buke ishtar dhe shkon e në sham fel futët e dhe në sham siri dikon dhe ndosët atje, me familin e vetë. Dënë zotin, dhe Aliju vjen të ajfës, kërë pëj frigës dhe nga, nga ngotia mëdhe, e harën motrën e vetë. E la motrën, e murë grëndë dhe thmin, motra metë. Dhe është Allahu, dhe mëslimën pasa, e Aliju mështërin e vetë, që ka paten, i morën, shtasë prehil, ploqëk, morën, edhe disa grafët mi, mesin e tune, edhe kem motra e adihët. E prënën me din të pejgameri, medin, a lehi salatu vëssela. Kërër dhe në me din, kem motra e vetë përthët. E poshë pejgameri ka kalem pran meje. Edhe thashja rësul, Allah, babam ka vdek, dhe Allah um ka hu, pëm ka mungu, ojik, më ndërë mua Allahut të ndërëft. Përgameri a.s. E, e kush është vëllaujot a iqe ka të rashigu babën? është Adi bin Hatem. Përgameri, a iqe ka iq prej Allah dhe përgameri të ja, është pohë. Adi bin Hatem është vëllaujim. Përgameri a.s. përgameri a.s e liroj për për e se me liru kër fakë janë jënë bia e se ke ka qenë shumë oratorë e fort janë jënë bia e filanë për në gjithë mirët e babës betë e atina e cili ju kanë dimu jetimave ju kanë dimu të varëfarve ju kanë dhe zonë njerëzit ju kanë dhënë me hongër ju kanë dhënë me pi ju kanë dhënë gjithë punë në për nevoja kër kanë pasë halët dherëte ju kanë dhënë bia e hatimit pe i gamberi a.s me pas dej që baba uet musliman do të shmknu rrahmet la ilahe ila allah لو مات ابوك مسلمن لترحمنا عليه me pas dej baba musliman do të shmknu rrahmet babes la ilahe ila allah la ilahe ila allah por pa dej musliman nuk no kem drejt me kinuar rrahmet kërkuina Pregameri tha, ata që e kërkove e ke primeje. Pra je lirë, ta ja Resulullah, dua që kaj të vlajë hem. Fa më sëngot, më shku të vlajët, më sëngot. Je femën, prit. Dhe risa ta gjesh një karavan të rëktar, burat mirë, sinë qertë, të sëllu besën, ke besim ta, bashkan gjithjo dhe shko me ta në shama tje, në Palestini, në Sirqë. Kje pas pak ditë të vetë, të të rëgën vetë, dhe të pash një karavan të rektar, ku ishine dhe nga fisim që një përshavënë. U i thashtë aty në pëmërnë me vetë, thënë po, irë dhe të pegamiri, thashja Rasulullah, karavanin, të rektarë e kam djetë, janë njërës besu shumë, duat qëkaj. Pegamir aleselam, edha është qëmë, edha pare, e pregaditi, thë Allahot një muvë qëka. Dhe kjo, një mujtët gati rrugë dhe më rrinë të vëllaj sajna në shamë. A dijë tash për të regon këpër vetëve të le vetë. Dhe të një ditë para dijë të në më nxezë, masi le të djeli, i shahullun, para shpistem se të ku ka mara cpinë atje, kur pëshën një, një deve, një femen deve, a më të rajem sështë, a për bojnë sytë, a është, a sështë, ka herkje këto, kur zbret pëj deves e për thëmë, e hatemi ti, sa të, të shtëkan zanat sarafësi me thana, e bia filanet, për motër në vetë, e se për grunë në vetë, e bia filanet, në këtët e i grunë në vetë, e bia filanet, fa pojëm, edhe pëthet bladë vetë, a nuk tërmarë, a nuk tërë dhe tërpë, e morë e grunë dhe thmine ike, e le motërën të tënë, e le pjesën e shpirët të babës të tënë, a nuk e nuk pa të marë, Tha, mire kje, qka të dushë thuj, kje të drejtë. Qka të më thush, kje të drejtë. Po së ka ga buaj, shëllë njeri motrën. Ju ka pëgru në thmine ik, e lenë motrën, që shë bua të e bu? Tha, porë për të përsë, për, për, për Mohamedin, qka puna tina? Qka qa është bë puna tina? Kë thabë laja, më sëngëtë. Ai shternieri i mav. Unë mendoj se ti do të më arrish shpejt, urgjent, me tako Muhamedit. Sepse gjithmonë ai që paraprin punvë të mira, më ka meritën e madhe, si gruaja më e çmë. Si dikur vën kallaja, po hera ti pri para pun, i paraprin punvë të mira, aiçi thëll nga mësui gjithmonë ai ka ai ka vlerën, ai ka ai ka, ka pozitën, ai ka fadiletën, ai ka peshën më të madhe nëse Mohamedi është mret, nuk bje në keqë kërgjo. Po dhe nëse është pejgamber, trap, nuk bje keqë kërgjë, sve ti e ai që i e ti e njëri madhë, njëri meqëm, ti e njëri dishum, kë autoritet nuk kom me tra keqë. Andaj, e e të pejgamberi. A shëf, mu tre meqme. Pra pasu, pejgamberin, sështë dhe keqë. Pasu. Dhe këpë e thët, të është vallohi mëtërës mire ki. Mire ki? Dhe fat, më mëtërë bashk, e rëdha në Medin, për të takuar pejgamberin, aleyhis salatu was salam. Dhe afrova të pejgamberi, i dhe shë salam, pejgamberi thë kushasht, ku të se kush jeti, i thasht, adi bin hatëm, dhe ga mirër që më kam, më kapi për dore, edhe më murë, më më që të shpijë e vetë. Rrugës duke shku, atratë, i du të pora një plakë me një thmi, plakë i latë të shtynë në moshë, edhe kjo nalë, përëm bëse du, ka halka dërë plaka, dhe thët përbësadan me plakë përbësadan e përbësadan e gjatë për e gjatë e gjatë e gjatë gjat, deri sa plaka e kryta atë qa pat mi thonë pega merit kë përri pak në distans edhe përmenon e përthot valahi nuk nuk nuk omret kur imreti me plaka kaj se hatin kam atë ja, nuk o kjeve për imretit kur e kryti me plakën thët pas ta im kapi për dore U murë dhe hënëm shpinë tina Ullë me në dhëmë E murë një astak për ilkure Të më mshu me penja Dhe më thama të zhujti Ullën ta Thash jo Të ullën ta Të kipër parësi Ma boni ullë tinta Të jemë safer Unë ullë a një astak Nërsa për i gamberi zotit A ullën në tokë në zotit Për thët adio Thash vet vetën time Wallahi, kënë në kamret që është mëreti mëllën të ok e na mëllë manë alë se mëreti asë njerë pe i gamberi a lejë selat o selat ma se hullen pa i thëtë o a di a nuk je njeri i kryshter a po o a di a nuk është të vërtet se ti a ke mil a ke marmazen një katër të katërtën e pasurist popullit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të O Adi, a nuk është një gjatil halal e lejuar në thënë tuaj? I thash, po, që ashtosh nuk është lejuar, për po ja u ka morë. Thët, dhe kur më faqështu, e këptova se është pejgamer, për po e din atë, që nuk pej din anë. Pasta e pejgamer, thë, o Adi, ndoshtë aty të pengon, më fut në Islam, kër e shëpë këtë dinë, edhe këta njerëz që e në fukara ndoshta se përna shëhneve mëslimën në fukara së përkina asku muhull pe i ka merin të tokë zotit këpët pëngon të më fut në islam por Wallahi o adih ka me që zote pasuri këtë ymeti sa që nuk ka me pas kush me marë pasurin atë shumë që ka me që imadhi Allah pasuri o adih do është atë pëngënë dyë me hyni islam kër në shëh se në mëslimën tjena pak e armiko është i madhë është shumë por wallahi gati se këpëvjen koha kër kemi ndëgju se këmë e dal një themen një grua prej qadësis është fjala prej rakot hypën devën e saj e me ardhen medin në qabën meke më spetu të askujt për pas Allah të madhuruar ka për qëllëm njër figuratime të rgu pegameri se kjo imet ka më shtue ka më rritë shumë, ka më përhapë islami në në tre pëthet Adi ndosh ta të pëngën të me hyë në islam atë që ka sheth se pështeti është nduar të që tërkujna ju jo ndur të tona Wallahi kime pa më shtetu Pallatet e Bardha të mbretit të në tokën e Babilit, mbretit Kisra ka hapën çliruhen dhe bin në duart e muslimanëve. A diu fa, pallatet e Kisra bin Hormuz, mbretit persis, i thash po, vet pallatet e Kisra bin Hormuz kanë marrën pushtetin në duart e muslimanëve dhe ti kimë qen prej aty ne. Adiju tha, pas kësaj, dëshmoha se Allahu është një, dhe se Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem ështërbë dhe i dërguar e Allahut. Më dhën, Adiju thëtë, wallahe, dyjë përjetova, anë ju njërë sa jëmë gjallë, e përjetova, ku palatët e Kisra bin Hurmës, dhe me fanë për andërisë Persjan, Aran, duartë të mëslimanve, nëndë e përjetova e nëzana med në gjallë vetë, ku fam rati qadisi satie hypen deve dhe shkon ne ban haqe ve ku situate pas allahut ka mbet te treta ju njerz wallahi ne kof shixhall mos e pavshon te rete knej me pa ju e treta ka qen ku allah ka m shtue pas suni saq nuk ka me pas kush me marr e pasuria apo kjo kjo kjo kjo ky para lajmren i peigamberit alayhissalam se shkan fam shum historian është bërtëtuar Në kohën e omer bëna Abdullazizit Vitin 99 101 Të vitit higjiri Kalendarat higjiri Kën kohën e tina Atë shumë Allahu Ka shtu e pasuni Sa që nuk ka pas Kush e mërë pasurin Dhe adi ju bo një muslimoni madhë Muslimoni mirë O këthi e më dhenë Të fisive të atjet taj Për të përhapur islamin Për të punuar me fjallën të madhët Allah Azze o Gjellë Dhe pas dhekës si pe i pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallem Ju bashkan gjitë U shtri se bo bekrit Dhe pas taj të merit Dhe punoj Dhe luftoj Dhe kontriboj Për dinin të madhët Allah Azze o Gjellë Dhe i rësajr dhe vdekja Në vitin 67 hijri Kuj kishtë mbushur Në në nëzit vite Për të shkuar E për të takuar Me prejga merin aleyhi sallem Ebo Bekrin dhe Omerin dhe ata burrat më dhej, të cilet ishte qenë shok me ta, i kishte dashur shumë ata, dhe kishte punuar bashk me ta, që të shëtësërohet shpirti ti me ata shpirtat bekuar, Allahu që ofë të knaqër me ata shpirtat jara bel alemin, e që ofë të knaqër me neve dhe në ndihmovë të në forcovët, e në mundësovët që edhe ne të ndjekum rrugën e burrave të më dhej, Rrugën e të madhve të Allah azza wajel, rrugën e Kur'anit, Allahu na ulëzof, e na sheroft, gjinahat tona najfal, e nga mëkatet na pastroft, e ditën e kiametit ftyrat tona najdirqoft, e kam tona në serat najforcoft, ya Rabbel alamin, en jannata Allahu na munsoft, me huzut me salam, wassalamu alaikum warahmatullahi